«Але ж ми не відьми!» «То чого у вас вигляд, яку відьом?» «Хлопці, зв'яжіть на їм руки!» «Так, вигляд, але зрозумійте, що ми не справжні відьми!» Капітан герцогської гвардії переводив погляд з обличчя на обличчя. Погляд ковзав по гостроверхих капелюхах розпатленому волосю, від якого йшов запах прілої соломи, щатро накладеній косметиці зеленуватих відтінків і цілому сузір'ю бородавок. Людина, здатна виявляти ініціативу, недовго протрималася у капітана гвардії герцога Шельметя. Йому наказали взяти трьох відьом, і рахунок, здається, збігався. До театру капітан волів не ходити. Ще на зорі підліткового віку він був настільки перелякався ляльок, які самі собою рухалися і розмовляли, а потім сховалися за завісою, що відтоді, що сили уникав будь-яких масових розважальних заходів, підозрюючи, що такі справи можуть вилитися щонайменше в напад крокодилів. Перед нинішнім викликом він проводив час за такою безтурботною розвагою, як розпиття алкоголю у вартівні. «Я ж наказав зв'язати їм руки!» – різко кинув він. «А кляпи вставляти?» «Та послухайте ж, ми тут з театром!» «Так!» – здригнувшись, сказав капітан. «Вставляйте!» «Заради!» Капітан нахилився і втупився в три пари переляканих очей. Його тіпало. «Все!» – повідомив він. «Кінець вашим злим чаркам!» «Чи як воно там?» Він раптом зауважив, що солдати теж дивляться на нього досить дивно. Капітан кашлянові спробував опанувати себе. Отже, мої театральні відьмочки!» – сказав він, ваше шоу скінчилося. Аплодисменти. Він кивнув солдатам. Вдягти на них кайдани. Справжні відьми тим часом розгублено вдивлялися в напівтемряву, що панувала за сценою, де вони наразі опинилися. Бабуня дощевіск, ніби в пошуках підказки, раз у раз зазирала в сценарій, який підібрала дорогою. «Гармидер і гвалт?» – із сумнівом прочитала вона вголос. «Це означає сукупність одночасних жахливих подій», – пояснила Маград. Без цього жодна п'єса не обходиться. шо що і гвалт?» – перепитала тітуня ОК. «Гармидер», – терпляче пояснила Маград. а, -а, -а" дещо збадьорилася тітуня. «Ну, добре, що не зґвалтування. «Заткни вже пельку, Гіто», – сказала бабуня. «Можна подумати, тебе це злякало б. А цей гармидер то може такі ліки для горла? Якщо довго щиняти гвалт, то горло може заболіти. – Ми не можемо цього дозволити, – швидко заговорила Маград. – Якщо ми все це спустимо їм з рук, усіх відьом довіку вважатимуть старими дурепами в зеленому гримі. – Дурепами, які втручаються у справи королів, – додала тітуня. Чого ми, як загальновідомо, ніколи в житті не робили. Я не проти втручання, заявила бабуня дощевіск, з під боріддям на кулак. Я проти втручання з лихою метою. А їхнє негуманне поводження з тваринами, пробурмотіла маград. Оце о про око пса та жаби вухо. Насправді ж. «Ніхто нічим таким не користується!» Бабуня Дощевіск та тітуня Ок старанно відвели погляди одна від одної. «У канаві!» – гірко промовила тітуня. «Словом, він ми зовсім не такі», – сказала Маград. «Ми живемо в гармонії з великими циклами природи. Ніколи нікому не шкодимо». І просто мерзенно казати про нас протилежне. Нам слід би залити йому роти розплавлений свинець. Дві старші відьми поглянули на неї з суміш подиву та дещиці поваги. На її щоках проступив рум'янець, аж ніяк не зелений, і вона втупилася в підлогу. Тітенька Вемпер колись розробила такий рецепт, зізналася маград. «Там усе досить просто. Спочатку треба роздобути свиниця, тоді...» «Боюся, це не зовсім те, що треба», – уважно добираючи слова, сказала бабуня після хвилинної паузи, протягом якої в ній, схоже, боролися якісь протилежні почуття. «Вони можуть не встигнути втямити в чому справа». «Мучитися в пошуках відповіді їм доведеться недовго», – мрійливо проговорила тітуня. «Ні, це не варіант», – сказала бабуня вже трохи впевненіше. «Ми ж тоді не дізнаємося, чим закінчиться вистава». «Чого б нам просто не поміняти слова?» – спитала Маград. «Нехай вони вийдуть на сцену, і тут ми...» Накладемо закляття, щоб вони забули свої слова і заговорили такими словами, які нам потрібні. «А ти вже експерт із театру!» – саркастично поцікавилася бабуня. «Слова-то мають відповідати сюжету і грі, інакше публіка здогадається, що щось не так». «Та нема тут нічого складного!» – відмахнулася тітуня Ок. «Я ж уважно слухала. Виходиш і давай!» та та та та та та та та та Бабуня трохи поміркувала над цим. «Підозрюю, все це не так уже і просто!» – сказала вона. «Деякі з тих виступів були дуже сильними. Я майже ні слова не розуміла». «Та ну, не хитре діло!» – наполягала тітуня. «Все одно половина з них постійно забуває, що треба казати». Бораємось. «То ми маємо вкласти їм в голови інші слова?» – уточнила Маград. Тітуня ок кимнула. «Не скажу, як буде щодо нових слів», – визнала вона, «але ми можемо змусити їх забути ті слова, що в них є». Обидві подивилися на бабуню дощевіск та знизала плечима. Припускаю, спробувати можна, неохоче сказала вона. Всі відьми і живі, і ненароджені будуть нам вдячні, палко промовила Маград. яке щастя, промимрила стара відьма. Ось веде. В хованки схотілося погратися чи що? Ми скрізь вас шукаємо. Відьми обернулися. Перед ними стояв розлючений гном, намагаючись знизу вгору переропекти їх з верхнім поглядом. «Нас?» – перепитала Маград. але ми не…» «Вас, вас! І ніякого не!» Ми ж усе вирішили минулого тижня. Дія друга, авансцена, навколо казана. Говорити в цьому епізоді нічого не мусите. Ви просто зображаєте окультний процес. «Будьте лиховісними, наскільки це можливо, от і все. Ну ж, бо хлопці вирушіться. Ви молодці, поки що грали чудово». Гюл ляснув Маград по сідниці. «Гарне оформлення, Вільфе!» Підбадьорливо вигукнув він. «Але заради всього свято, додай ще трохи вати на грудях, там форми ще трохи не ті. А от твої бородавки біле на висоті». Він відступив на крок. «Можу визнати, ви маєте вигляд наймерзенніших відньом, яких будь-коли бачили будь чиї очі. Молодці! Хоча з перуками кепсько, ну та вперед. За вісу підіймають за хвилину. Ні пуху, ні пера!» Він ще раз лунко-ляснув маград по задку, ледь не відбивши собі руку, і помчав далі кричати на інших акторів. Відьми мовчали. Жодна з них не наважувалася заговорити першою. По хвилі Маграт і тітуня Ок усвідомили, що інстинктивно звернули свої запитальні погляди до бабуні. Бабуня засупіла. Бабуня підняла очі до стелі. Бабуня роззирнулася навколо. Вона обернулася до залитої світлом сцени, ляснула в долоні, збудивши луну між замкових стін і, поклавши руки на плечі своїм приятелькам, зблизила свою голову з їхніми. «Це нагода!» – зловісно сказала вона. «Нумо, влаштуймо їм виставу!» Тітуня, примружившись, дивилася г'юлові вслід. «Скоро від тебе самого пір'я полетить!» Процідила вона. За лаштунками Гюл дав сигнал підняти завісу і дати грім. Грому не було. «А побий його грім!» Прошипів гном так, що його почула половина глядачів. «Ну, де?» З поза найближчої колони почулося. «Гюл, я випадково наступив на грім, і він погнувся!» Тепер він тільки дзеленчить. Гном глибоко вдихнув і порахував до десяти. Усі кругом завмерли, ніби вражені правцем, а шкода, майнула йому в голові, що не блискавкою. Нарешті він здійняв угору стиснуті кулаки і заволав. Мені потрібна була гроза. Просто гроза. «Навіть не якась велика буря, лише гроза! Тепер послухайте уважно! З мене досить, щоб зараз же був мені грім!» Спалах блискавки перетворив різнобарвні відтінки на замкомовому подвір'ї на лише два кольори – сліпучо-білий та вугільно-чорний а за спалахом саме доречно розкотився Грім. Цей Грім був найгучнішим звуком, що його Гюл чув за все своє життя. Здавалося, він народжувався всередині черепа, а далі проламував вихід на Грім лунав і лунав, і його удари струшували замок до останнього камінчика. Порох сипався зі стелі стін. Башточка на одній зі стін нахилилася з балетною плавністю, переламалася і, граційно обертаючись, зникла в розлючених водах на дні ущелини. Коли грім ущух, раптова тиша видалася гучнішою за сотню дзвонів. Гюл подивився на небо. Над замком, стираючи зірки, повзли густі чорні хмари. Буря повернулася. Вона опановувала своє ремесло століттями. Довгі роки тренувалася вона в далеких самотніх долинах, незліченні години практикувалася перед зеркалами, льодовиків, вивчала прийоми видатних ураганів минулого і відточила майстерність до досконалості. А зараз, перед аудиторією, яка, вочевидь, була здатна цінувати справжнє мистецтво, – вона збиралася показати виставу буря в усій красі. Гюл усміхнувся. Можливо, боги все-таки його почули. Шкода, що він не попрохав у них хорошу машину для створення вітру. Він несамовито замахав Том Джонові Давай, давай. Юнак кивнув і розпочав центральний монолог. Ось і скінчилось панування наше. За його спиною на сцені стояв казан, навколо якого скотюрбилися відми. Він зі звичайної бляхи, просичала тітуня, і в ньому повно якоїсь гидоти. А вогонь з кольорового паперу, прошепотіла маград. здалеку він мав такий, такий справжній вигляд. «А насправді це просто папір!» «Оди гляньте, його можна простромити!» «Та яка різниця!» – урвала бабуня. «Вдайте, що ви заклопотані і чекайте моєї команди!» Лихий король та добрий герцог уже почали суперечку, що неминуче мали вилитися в захопливу сцену двобою. Та раптом зауважили, що за їхніми спинами на сцені щось діється – а з боку глядачів долинають смішки. Після геть уже неприпустимого вибуху сміху, Том Джон наважився кинути погляд через плече. Одна відьма рвала на клаптики їхній вогонь. Друга намагалася почистити казан. Третя сиділа, склавши руки на грудях, і дивилася просто на нього. «Сама земля волає під ярмом» почав чудько свою репліку, помітив вирастом джонового обличчя, простежив за його поглядом і втратив дар мови. І закликає нас до праведної помсти, підказав Том Джон. А в в, в, в пролепетав чудько, намагаючись непомітно показати на відьом кинджалом. «Якби я помирала і в мене був такий брудний казан, то мені й померти було б соромно!» Прошепотіла тітуня ок досить гучно, щоб її слова розібрали в останніх рядах. «Його дві доби з піском треба драйти!» «І заклинає нас до праведної помсти!» – просичав Томджон. Краєм ока він бачив гюла, завмерлого в безсилі люті за лаштунками. – Як вони роблять, щоб цей їхній вогонь тріпотів? – у голос замислилася Маград. – Ану, обидві цить! – наказала бабуня. – Людям заважаєте! Вона ввічливо підняла капелюха і кивнула Чудькові. Продовжуйте, юначе, не звертайте уваги. «Що, що?» – видушив Чудько. «Сама земля волає під ярмом і закликає вас до праведної помсти?» – й промовив Томджон. «А може вас ще й кличуть небеса?» Тут знову дуже доречно блискавка знесла на верша ще однієї пасточки. Герцог скорчився на кріслі. На його обличчі застигла маска жаху. Він витягнув перед собою те, що могло б називатися пальцем. «Це ж вони!» – видихнув він. «Це вони! Що вони роблять у моїй виставі?» Хто пустив їх у мою виставу? Герцогиня, менш схильна до риторичних запитань, зробила жест найближчому охоронцеві. На сцені Том Джонс ходив потом, граючи одразу за всіх. Чутько був майже непритомний. Гамбридж, який у Перуці Скуделів грав добру герцогиню, теж позабував усі слова. То ти, лихим, мене назвала королем? Хай пошипки, та я почув достатньо, прокаркав Томджон. І ти покликала сторожу, хай без слів, а знаком потайним і непомітним. На сцену боком видибав охоронець герцогині, шкутильгаючи після добрячого стусана, щойно отриманого від Г'юла. Він втупився в бабуню дощевіск. Гюл питає, що, чорт забирай, відбувається?» – прошепотів він. «Що-що?» – спитав Том Джон. «Чи це почулося мені, що ти сказав, я тут, ласкава пані?» Він сказав прибрати звідси цих трьох. Тунжон вийшов на авансцену. «Дурного не потякай, чоловіче! Поглянь, як спритно ухиляюсь я від твого черепахового списа!» «Я сказав, поглянь, як спритно ухиляюсь я від твого черепахового списа!» «Від твого списа, чоловіче!» «Заради богів, він вже в тебе у руці!» Охоронець усміхнувся вимученою скляною усмішкою. Том Джон завагався. Троє інших акторів на сцені не могли відірвати поглядів від віддіум. У найближчі хвилини на Том Джона з невідворотністю податкової декларації чекав поєдинок на мечах в ході якого йому, схоже, довелося б відбивати власні ж відчайдушні удари і врешті-решт самому себе зарубати. Він повернувся до відьом і розтулив вуста. І вперше в житті його феноменальна пам'ять зрадила йому. Він не міг згадати ані слова зі сценарію. Бабуня дощевіск підвелася і підійшла до самісінької рампи. Публіка затамувала подих. Стара відьма здійняла руку. «Хай згинуть морок на клепі брехня! Хай правда!» Вона на мить задумалася. «Та-та-та-та-та-та-та! Цього дня!» Том Джон відчув мороз по шкірі. Водночас його колеги почали оживати. З глибин їхніх спустошених мізків ринула повінь нових слів. Слів, напоїних кров'ю та помстою. Слів, що відлунювали між замкових стін. Слів, закутих у камінь. Слів, які здатні були пролунати самі собою. Слів, які вчепилися в їхні вуста так міцно, що спроба їх не вимовити загрожувала переламом щелепи. А ти ще й досі перед ним в страху? скричав Гамбридж. Коли він одурманений петвом? Скоріш хапай його кинджала, любий, на відстані клинка від тебе трон. Не смію я, вимовив Чудько. Та ж. «Тут нема нікого!» Гамбридж простягнув руку в напрямку глядачів. Ні до, ні після цього Такої чудової гри він не демонстрував. «Навколо тільки ніч, вона сліпа, Кинжал сьогодні, завтра королівство, То вдар, що сили!» Чутькова рука затремтіла. «Так, Люба, Промовив він Що бачу я Передо мною кинджал. Звичайно, бовдуре Такий кинжал Вперед, зроби це Слабкість непрощенна Ми скажемо, що він упав зі сходів Це буде підозріло В нас мало підземель А в них знарядь тортур Маєтність, любий, запорука правоти, і особливо, коли маєш ти кинджала. Чутько відсмикнув руку. Не можу. Він до мене добрим був, а ти для нього можеш стати смертю. Все марчу усе це, як віддалене бубоніння голосів. Він поправив маску, ще раз перевірив у дзеркалі свою смертеподібність і втупився в текст сценарію, малорозбірливий у напівмороці спустілого приміщення за сценою. Схиліться ж і замовкніть, швидко смертні, сказав він. Бо я є смерть, не стримати мене, мене не, не... стримати. А, точно, дякую, неуважно сказав юнак. Не стримають мене ні сто замків, ні кількість там засобів. Тисяча, тисяча. Ні тисяча засобів, коли я йду по-по. Коли, коли я йду я, по душу, душу короля!», короля. Семерт похнюпився. «Куди мені до тебе?» – промимрив він. «У тебе й усі інтонації правильні, і слів ти ніколи не забуваєш!» Він обернувся. Нещасних три рядки, а за них із мене душу вийме!» Від переляку він не міг поворухнути язиком. Його очі перетворилися на два наповнених жахом блюдця – Смерть клацнув пальцями перед обличчям юнака. «Забудь!» Забу. – наказав він, розвернувся і безгучно рушив у напрямку сцени. Його безукий череп поглядав ряди плечиків з костюмами та купи воскових крихт під гримувальними столиками. Порожні ніздрі вбирали суміш запахів нафталіну, гриму та поту. «В усьому цьому таке справді є щось майже божественне», – подумав він. «Люди примудрилися збудувати маленький світ всередині великого, і перший відображає другий майже так само, як крапля води відображає навколишній ландшафт. І все ж, і все ж…» «У цьому маленькому світі…» Люди зібрали все те, чого теоретично мали б уникати – ненависть, страх, тиранію й тому подібне. Смерть був заінтригований. Люди намагаються вийти за межі самих себе, але створене ними мистецтво лише ще сильніше заганяє їх у глиб. Так, смерть був надзвичайно заінтригований. Наразі він був тут з цілком чіткою метою. Мав забрати одну конкретну душу. Відволікати з часу не було, але врешті-решт, що таке час? Мимоволі його ноги відбили по кам'яних плитах чичітко. Сам один смерть пританцював у напівмороці – «Наступного вечора в твоїй гримерці повісять зірку!» По хвилі він отямився, поправив лезо на косі і став мовчки чекати на свій вихід. З цим він ще ніколи не запізнювався. Зараз він вийде і всіх покладе. «А ти для нього можеш стати смертю, нужбо!» Смерть з'явився з-за лаштунків і стукаючи кістяними ступнями, пройшов по сцені. Схиліться ж і замовкніть швидко смертні, сказав він. Бо я є смерть, не стримають мене, мене не стримають. Він затнувся затнувся вперше за весь час існування Всесвіту. Хоча смерть дискосвіту звик мати справу одночасно з мільйонами істот, кожна окрема смерть була інтимною і дуже приватною справою. Зазвичай смерть бачать тільки ті, хто призвичаєний до магії, та ті, по кого він приходить. Причина цього в тому, що людський мозок досить розумний, аби викреслювати видовища, з якими він не в змозі впоратися. Але наразі кілька сот осіб чекали побачити на сцені смерть, і от вони його побачили. Смерть повільно обернувся до глядачів і зустрів кілька сотень пильних поглядів. Навіть уже майже зрозумівши правду, Том Джон у першу чергу бачив перед собою колего-актора в скрутній ситуації. і з останніх сил спробував дати раду своїм вустам. «Ні сто замків!» – зумів прошепотіти він, хоча щелепи йому звело судомою. Смерть відповів безтямною усмішкою людини, що вперше опинилася на сцені – що? Що? Прошепотів він у відповідь так, ніби свинцевий молоточок вдарив по ковадлу. Ні сто замків, ні тисяча засобів, продовжив підказку Том Джон. Ні сто замків, ні тисяча. Ух! Змучено повторив смерть, слідкуючи за його губами. Засовів Засовів Ні, я не можу Верескнув Чудько Мене побачать Там у залі хтось дивиться на мене Нікого там нема Я відчуваю чийсь погляд Дурний ти боягузе Мені самій ударити кинджалом. Дивися, він вже майже на горі Чутькове обличчя відобразило суміш переляку та нерішучості, і він знову відсмикнув руку. «Ні!» – серед глядачів хтось закричав. Герцог напівпідвівся в кріслі, кусаючи свої стражденні кулаки. Замить він кинувся вперед, розпихаючи перелякану публіку. «Ні, я цього не робив! Я не такий!» «Не смійте казати, що я це робив! Важе там не було!» Він окинув поглядом збентежене обличчя навколо й зм'як. «І мене там теж не було!» – хихикнув він. «Я, знаєте, тоді саме спав. Так, я все добре пам'ятаю. Кров на ковдрі, кров на підлозі». Я ніяк не міг змити ту кров, але ж це не підстава для розслідування. Питання національної безпеки не можуть піддаватися гласності. Це був тільки сон, і наступного дня все мало бути як раніше, і він мав би бути живий. Наступного дня мало виявитися, що нічого не сталося, бо ніхто нічого такого не робив І можна було б сказати, що я нічого такого не знаю Я що я нічого такого не пригадую Як гучно він покотився зі сходів, міг би мертвого розбудити Але хто б міг подумати, що в старого стільки крові? На цей момент герцог уже видерся на сцену і божевільно посміхався всім тим, хто вже перебував на ній. Сподіваюся, тепер ми все владнали і роз'яснили», – вимовив він. «Ха-ха!» Цілковитій тиші Том Джон розтулив був рота, аби сказати щось, що пасувало б ситуації, щось заспокійливе. І зрозумів, що геть немає слів. Натомість у його мозку вірвалася чиясь чужа свідомість, і от тоді його в уста заговорили без жодного зусилля з його боку. Моїм же власним бісовим кинджалом ти, вилупку, я знаю, це був ти. Я бачив, як стояв ти на горі і облизував собі великий палець. «Я вбив би тебе просто зараз, якби не боявся, що муситиму цілу вічність слухати твоє скимлення. Я верен колишній кор...» «Що за маячня?» – перервала герцогиня. Вона стояла під сценою в компанії півдюжини солдатів. «Відвертий наклеп, продовжила вона. Плюс заклик до насильницької зміни державного устрою, підбурницькі промови божевільних комедіантів. Я був королем ланкру мать твою, заволав Том Джон. Тобто ти, можлива, жертва гаданого злочину, спокійно прокоментувала герцогиня. І тому не маєш права бути свідком обвинувачення. Це суперечить законодавству та наявним прецедентам. Незрима сила розвернула Томджона обличчям до смерті. «Ти-то там був! Ти все бачив!» «Підозрюю, мене не визнають надійним та поважним свідком!» «Таким чином докази відсутні, а отже підстав для порушення справи немає!» Заявила герцогиня Вона зробила знак солдатам І звернулася до свого чоловіка Досить твоїх експериментів Мій спосіб кращий, я так думаю Вона обвела очима сцену Її погляд спинився на відьмах Схопити їх, наказала вона Ні, сказав блазень, виходячи з залаштунків Що ти сказав? «Я все бачив», – просто відповів той. «Я був тієї ночі у великій залі. Король, короля вбили ви, мій пане». «Не я!» – заверещав герцог. «Тебе там не було! Я тебе там не бачив! Наказую, щоб тебе там не було!» «Раніше ти боявся про це говорити!» кинула блазневі леді Шельметь. «Так, пані, але зараз мушу». Герцог спробував сфокусувати свій непевний погляд на блазневі. «Ти ж присягав на вірність до останнього подиху!» просичав він. «Так, мій пане, вибачте». «Тоді помри!» Герцог вихопив кинжал з безвільної чуйкової руки, стрибнув уперед і по руків'я увігнав його блазневі просто в серце. Маград закричала. Блазень похитнувся. Дяка богам, усе скінчено, — вимовив він. Маград тим часом проштовхалася через акторів і притиснула його голову до того що з милосердя можна було б назвати грудьми. Блазень згадав, що ніколи не бачив справжніх жіночих грудей, хіба коли був немовлям, і подумав, що з боку долів край жорстоко дати йому шанс лише в останню мить життя. Він ніжно відвів одну руку Маграт, зірвав треклятий рогатий ковпак і що сили пожбурив його геть. Він більше не мусив бути блазним і навіть, коли на те пішло, перейматися дотриманням присяги. А смерть у супроводі жіночих грудей видавалася в певному сенсі навіть кращою за його попереднє життя. «Я цього не робив!» – белькутів герцог. «Зовсім не боляче!» – подумав Блазень. «Кумедно!» З іншого боку, ясно ж, що мертві не відчувають болю. Це було б марнотратством. Смерть розгублено глипом на блазня. Потім він сягнув рукою під балахон і витяг піщаний годинник. Годинник був ввішаний дзвіночками. Смерть легенько струсунув годинник і той задзеленчав. «Я не давав таких наказів». Спокійно мовив герцог. Його голос чувся ніби здалеку. Здавалося, його свідомість теж перебуває десь зовсім не тут. Актори мовчки дивилися на нього. Подібну персону навіть неможливо було ненавидіти. Можна було лише почуватися поряд із нею мерзенно. Це почуття охопило навіть блазня, хоча він і був мертвий. Смерть постукав по годиннику і уважно придивився до нього, шукаючи можливий полом. «Ви всі брешете!» – промовив герцог до моторожного спокійним голосом. «А брехати не гарно!» Рухаючись ніби сновида, він по черзі не сильно вдарив кинджалом кількох найближчих акторів і показав лезу публіці – «От бачите, – сказав він, – ніякої крові, тому це не я!» Піднявши очі, Шельметь побачив герцогиню, яка нависала над ним подібно до валу червоного цунамі над крихітним рибацьким сільцем. «Це вона, – сказав він, – це вона все зробила!» По тому він суто за компанію пару разів штрикнув кинджалом дружину, а тоді встромив його у власні груди і випустив руків'я з пальців. Трохи подумавши, він додав голосом, що долітав із точки вже значно ближчої до кордонів здорового глузду. «Тепер ви мене не дістанете!» Після цього герцог обернувся до смерті. «А комета буде?» – поцікавився він. «Коли помирає монарх, має бути комета. Може, я піду погляну, гаразд?» Непевним кроком Шельмейт рушив зі сцени. Публіка вибухнула аплодисментами. «Треба визнати, він таки виявив справжню шляхетність», – нарешті промовила тітуня ОК. «Знаєте ж, коли благородні виходять на сцену, вони виявляються куди ексцентричнішими, ніж такі, як ми». Смерть підніс годинник до очниць. Його кістяне обличчя просто таки випромінювало подив.